Bukan masa bagi menunaikan tanggungjawab kita kehadiran Allah Subhanahuwataala, yang mana Allah Subhanahuwataala menyebut di dalam Al Quran, "Wahai kalak jinna wal ins illa liyabudun". Tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk menjadi hamba abdi kepada Allah Subhanahuwataala. Jadi alhamdulillah. Pada masa sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah SWT kerana kita dapat mengabdikan diri kepada Allah SWT dengan kita meluangkan masa bagi mendengar ilmu-ilmu Allah SWT untuk mengisi, untuk mengisi kehidupan kita bagi menghadapi hari-hari yang mendatang. Terutamanya hari yang diisytiharkan oleh Allah SWT. Yaum la yanfa'u malun wa illa man ata Allah biqalbin salim. Hari yang mana tidak ada manfaat daripada harta benda yang banyak dan anak pinak yang ramai melainkan mereka yang datang menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan hati yang sejahtera. Jadi untuk menyejahterakan hati kita hendaklah kita mempunyai, mempunyai ilmu dan pengetahuan. Jadi Alhamdulillah, kita masih boleh bersama-sama untuk mencari ilmu pengetahuan untuk menghadap Allah SWT. Yang kedua keduanya, <coughs> pengetahuan juga mengenai kita semua, makluman, ayahnya saya, tak jadi ke Mekah kerana travel-nya tidak dapat visa. Uh, pada punya kat awalnya dah siap bagi tiket penerbangannya hari Sabtu baru ni. Hari Sabtu eh? 29. Kan? Eh? Tu oh, di Jakarta 29, insya-Allah boleh pergi. Ah, ha, diletak insya-Allah. Hari Jumaat tu telefon. Kita tak boleh pergi sebabnya tak dapat visa. Itu jadi sebab duit semua dah bagi Jadi dan saya pun syukur dia tak boleh pergi sebab dalam masih keadaan uzur. Mimbau eh, juga kalau dia sampai sana dalam keadaan dia macam tu. Jadi ada hikmah lah apa yang berlaku atau di dia. Jadi insya Allah kita akan menguraikan mengenai hati. Hati kita ni merupakan tepak pandangan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga tempat pandangan musuh kita. Tempat pandangan Allah SWT. Dan tempat pandangan musuh kita yakni syaitan. Allah Taala pandang situ. Dia juga pandang situ. Dia terekam pada hati kita dengan tujuan untuk dia menggelapkan hati kita. Supaya kita lalai dan jauh daripada Allah SWT. Ini kerja syaitan. Ha, kalau kita manusia syaitan yang bertopengkan manusia ni dia boleh mengasuh kita ni eh, menghasut kita secara luaran dia boleh mengajak kita macam tu saja tapi kalau syaitan yang betul syaitan yang sebenar dia boleh menyusup sampai dalam kalbu kita sampai dalam hati kita ha, sehingga hati kita ni jadi berkarat ha, sehingga hati kita jadi berkarat Sehingga ruang-ruang hidayah tu sudah tertutup, sehingga ruang-ruang hidayah tu sudah tak boleh masuk, kerana terlalu tebal selaput, selaput daripada dosa dan maksiat yang kita lakukan kerana terpengaruh dengan godaan syaitan. Jadi, apakah langkah yang perlu kita buat untuk kita membersihkan hati kita? Untuk membersihkan hati kita supaya kita masih boleh menerima hidayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Mesti ada satu langkah, satu cara untuk kita membersihkan hati kita. Bukan bermakna hati kita telah diselaputi, ditutup. Bukan bermakna kita sudah tak ada ruang. Bukan bermakna kita ni sudah tertutup, maknanya dia tak akan terbuka balik. Cuma kita yang perlu mencari ruang dan memberi ruang kepada diri kita untuk mencari hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Ada manusia bila kita menyebut mengenai hidayah, kita tanya dia. Dia seorang ahli maksiat, kita katakan. Bila kita tanya, kenapa kamu melakukan maksiat kepada Allah? Mengapa kamu tidak melakukan salat? Jawapan dia, tak dapat hidayah, ustaz. Saya nak sangat solat tapi tak dapat hidayah. Kenapa tak dapat hidayah? Entahlah. Saya duduk kat rumah, saya tidur. Ha? Rasa tak nak, rasa tak nak. Eh, semayang, tak nak solat. Jadi hidayah-hidayah ni kita nak mencari hidayah perumpamaan atas dunia ni. Kita nak mencari kerja. Kita nak mencari kerja, kita tak boleh duduk di rumah sahaja. Ha? Kita duduk rumah, kita tidur. Untuk mencari kerja. Kita kena pergi. Pergi ke mana? Pergi ke tempat yang ada jawatan kosong. Untuk interview. Untuk kita mencari kerja. Begitu juga kita dengan hidayah Allah SWT. Kita perlu pergi ke tempat-tempat yang ada jawatan kosong. Untuk mendapat hidayah Allah SWT. Contohnya di masjid. Banyak jawatan kosong yang ada di masjid. Jawatan pekerja seorang pengiktikaf. Orang yang beriktikaf. Jawatan kosong sebagai makmum. Jawatan kosong sebagai... ...Qari, Mukri yang sentiasa membaca Al-Quran. Kalau kita ni Qari orang yang pandai berlagu tak? Qari ni orang yang pandai membaca Al-Quran dan sentiasa membaca Al-Quran. Itu Qari. Kalau dia pandai berlagu pun tak baca quran dia khori masa dia menang tu je Khori ni orang yang setiasa membaca Al-Quran Mukri orang yang memperdengarkan bacaan ha, Jadi ini kita perlu tahu Dan Cara nak membersihkan hati Bukannya kita perlu pergi operasi ha, Operasi, pergi operasi belah dada Ambil hati Rendam ha, Rendam dalam pencuci macam-macam pencuci ada sekarang ni untuk membersih hati. Tak boleh macam tu. Nak membersihkan hati kita, hendaklah kita kena sentiasa berzikir kepada Allah SWT. Yang ini kita mengingati Allah SWT. Itu zikir. Itu ubatnya penawar bagi hati. Adalah zikir kita kepada Allah SWT. Dan juga penghitungan ke atas diri kita. Seperti mana yang telah diwasiatkan oleh Sayyidina Umar bin Al-Khattab. Hasyibu al-Fusakum kablaan Tuha sabu hisaplah diri kamu sebelum diri kamu dihisapkan dihadapan Allah Subhanahuwataala tujuan apa untuk kita menghisap diri kita semasa kita hidup tujuan supaya kita sentiasa ingat kepada Allah Subhanahuwataala dan kita sentiasa menilai amalan kita sama ada amalan ini diterima oleh Allah Subhanahuwataala atau amalan ini tidak diterima oleh Allah Subhanahuwataala jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan sentiasa menekan kita. Sentiasa berusaha untuk memperdayakan kita. Dan untuk mengotori fitrah kehidupan kita. Sesungguhnya seorang anak Adam itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Fitrah ni bersih. Bersih. Maknanya baik. Fitrah manusia. Yang mencorakkan dia itu, pada peringkat awalnya, orang yang menjaga. Siapa yang menjaga? Kain itu. Yang menjaga seorang, manusia itu adalah mak bapak. Yang kedua, guru-guru. Yang ketiga, dirinya sendiri. Diri kita ni yang ketiga, menjaga diri kita. Waktu bila? Waktu kita dah balik. Apabila kita dah balik, kita menjadi orang yang pertama menjaga diri. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyyati. Kamu semua adalah pemimpin. Dan kamu hendaklah mempertanggungjawabkan. Makna kamu kena bertanggungjawab. Di atas apa yang kamu bimbing. Yang pertama, ku anfusakum mu ahlikum nara. Jaga akan jaga olehmu akan diri kamu. Yang pertama, kita kena menjaga diri kita. Ha? Ada di kalangan kita, alah, apalah kita nak bertanggungjawab. Kita bukan wakil rakyat, kita bukan penghulu kampung, sebab kita tak pernah masuk tanding pilihan raya. Pun. Kita kena ingat, setiap manusia itu adalah pemimpin. Sebelum manusia mengangkat memberi jawatan kepada kita, kita telah diberi jawatan oleh Allah Subhanahuwataala. Dalilnya mana? Wa izqalarabbuka lil malaikat inni jāilun fil arḍi khalīfa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dimaa wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak Qala inni a'lamu ma la ta'lamun Ingatlah apabila Tuhan kamu berfirman kepada para malaikat Sesungguhnya aku ingin mencipta di atas muka bumi khalifah Lalu malaikat berkata kepada Allah, "Adakah engkau Tuhan yang Maha Pencipta ingin mencipta khalifah di atas muka bumi ini di kalangan manusia yang sentiasa melakukan kerosakan, yang sentiasa bergaduh sesama sendiri dan menumpahkan darah sesama sendiri?" Allah Taala menjawab, "Qala inni a'lamu ma la Sesungguhnya aku mengetahui Perkara yang engkau tidak ketahui. Maknanya, di sini Allah Ta'ala telah mengisytiharkan manusia itu sebagai khalifah. Apa yang Apakah yang dimaksudkan dengan khalifah? Kalau kita belajar bahasa Arab, khalifah ini pengganti. Pengganti kepada siapa? Pengganti kepada Allah SWT. Bukan bermakna kita ni wakil Tuhan, bukan bermakna kita ni Tuhan tak? Kita wakil kepada Allah, kita pengganti kepada Allah untuk melaksanakan segala titah perintah Allah di muka bumi ini. Itu tanggungjawab pemimpin. Apatah lagi kalau kita dilantik menjadi pemimpin kepada masyarakat, makin bertambah tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahuwataala. Udah kita kena berdepan dengan Allah Taala pada hari kiamat nanti. Setiap orang yang memimpin itu akan menuntut, akan menuntut syafaat daripada kita. Kamulah yang memimpin aku dulu. Kamulah yang tunjuk jalan kepada aku dulu. Sekarang ini kau bagi pertolongan kepada aku. Setiap apa yang kita pimpin akan, akan minta supaya kita bertanggungjawab. Selain daripada Allah Ta'ala yang mempersoalkan kita. Mereka akan meminta syafaat daripada kita. kerana Kerana mereka telah tersesat kerana kita sekiranya kita memimpin ke arah kesesatan. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tujuan Allah Ta'ala melantik kita sebagai pemimpin? Sedangkan malaikat ada. Banyak lagi makhluk-makhluk lain yang patut menjadi khalifah atau muka bumi ini. Kenapa Allah Ta'ala tak bagi lembukah jadi pemimpin? Jadi khalifah? Tapi Allah Ta'ala melantik kita manusia. Kalau Allah Ta'ala melantik perkara lain daripada manusia... Maknanya, manusia ini adalah satu perkara yang tidak ada kemuliaan di sisi Allah Subhanahuwataala. Oleh kerana manusia ini, lakukanlah kenali insan nafi'ah sanitakwim. Sesungguhnya aku, sesungguhnya kami menciptakan manusia ini, ah sanitakwim, sebaik-baik ciptaan. Diberi kemuliaan kepada manusia, diberi akal fikiran, diberi keimanan, diberi Kehendak nafsu. Supaya manusia itu boleh menilai sendiri. Perkara yang hendak dilakukan sama ada perkara baik ataupun perkara yang buruk. Kalau jadi lembu, lembu dia tak erti nilai. Dia nak buat apa, depan orang pun dia buat. Dia nak berak, nak kencing pun dia buat. Kita kadang-kadang, kalau, kalau bukan dalam tandas, kita nak kencing. Dalam gelap pun kita rasa malu kadang-kadang. Bimbang, takut orang nampak itu anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala ini kemuliaan manusia. Nah, jadi kita kena bersyukur. Hendaklah kita sentiasa bersyukur di atas pemberian Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam al-Quran. Walaqad darana li jahannam makthiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Walham a'yan la yucirun bha, walham a'zan la yismagun bha. Ulaikek al anam, balhum adal. Allah Subhanahu wa Taala mencipta ramai di kalangan ahli neraka adalah di kalangan jin dan manusia. Manusia dicipta sebagai sebaik baik kejadian, tetapi Allah Taala mencipta manusia ini untuk menjadi ahli neraka. Kebanyakan manusia ini adalah ahli neraka kanap lahum qulubun la yafqahuna biha diberi hati hati ini merangkumi dua perkara hati yang boleh berfikir hati yang boleh menilai dan juga akal fikiran la yafqahuna biha mereka tidak mengguna hati yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu untuk mendalami untuk mengkaji, untuk mencari, untuk sama-sama mempelajari hukum-hukum Allah subhanahu wa ta'ala. Kerana hati menyebabkan manusia menjadi mulia. Dan kerana hati juga boleh menyebabkan manusia menjadi celaka. Kalau kita sentiasa menjaga hati kita, menyebabkan kita menjadi mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tak jaga hati kita, meniscaya... Kita akan jadi celaka. Menyebabkan kita terhumban di dalam neraka. Wa la'ayyadu billah. Walahum a'ayyunullahi yubsiru nabiha. Mereka diberi penglihatan. Mereka tidak menggunakan penglihatan. Untuk melihat kebesaran-kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk melihat kebesaran-kebesaran. Dan juga azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah taala tunjuk di atas muka bumi ini. Walahum walahum adhanu la yasma'una biha. Mereka diberi pendengaran mereka tidak menggunakan telinga untuk mendengar pengajaran-pengajaran dan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala serta perkara-perkara yang membawa kepada kebaikan. Nah, mereka mendengar telinga ini hanya untuk berhibur. Ha, mendengar lagu dandutnya Hindustannya Dikir baratnya bagi orang Kelantan lah. Orang, orang KL rasa ada juga yang minat Dikir barat Masa saya sekolah dulu, orang Melaka Dia datang Kat sekolah saya, dia kata Saya tak nak dengar nasyik ke apa, saya nak dengar Dikir barat oh, Kita kumpul pelajar-pelajar Suruh buat Buat persembahan depan dia orang oh, Yang tak pandai tepuk tangan pun ikut Tepuk tangan ha, Naik angin eh, dengan Dikir barat jadi kita hendaklah sentiasa menjaga hati kita supaya tidak diselaputi oleh nafsu amarah bisu nafsu yang sentiasa menyuruh kepada perkara-perkara dosa apabila syaitan ini dia berjaya meletakkan satu titik nescaya dia akan menggodakan supaya bertambah kepada titik yang lain iblis tidak akan berputus asa daripada Menjalani matlamat yang telah disumpahkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan berbuat segala sesuatu yang dapat memesungkan manusia dari beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yang merupakan matlamat hidupnya yang sebenar. Jadi matlamat hidup syaitan ini, dia sentiasa berusaha. Dia tak akan putus asa. Kalau siapa ingat cerita Bal'am. Bal'am ni seorang ulama yang terkenal pada zaman Nabi Musa AS. Yang mana ulama ini mempunyai murid yang besar, yang ramai. Anak murid yang begitu ramai. Yang datang belajar dengan dia. Maknanya ulama ini adalah seorang ulama yang alim. Bukan ulama yang rendah-rendah. Bukan ulama yang biasa-biasa tak. Ulama' yang alim. Yang mana beliau mempunyai beratus ribu murid. Ha, bukan seratus, dua ratus. Beratus ribu. Maknanya ulama' ini seorang yang alim. Apabila syaitan melihat Nabi Musa yang cakapnya pelat. Nabi Musa ni cakap pelat. Kenapa dia cakap pelat? Kerana masa kecil dia termakan barah api. Ha, kalau siapa ingat cerita Nabi Musa. Masa kecil Nabi Musa ni. Ada orang mari kepada Fir'aun cakap. Fir'aun. Inilah Musa Nabi. Yang akan datang pada zaman ini. Yang kau bela inilah. Kalau kau tak percaya. Budak ni ceritik. Kau ambil barah api. Kau ambil buah hanggur. Kau letak situ. Dia akan pilih buah hanggur. Lalu. Nabi Musa ini merangkak pergi kepada buhanggu, betul? Lalu Allah Ta'ala mengalihkan arah Nabi Musa kepada barang api. Supaya tak nampak sangat budak ini cerdik. Lalu Nabi Musa makan barang api, maka jadi cakap pelak. Lidahnya melecu. Lalu syaitan pergi kepada balam ulama' tadi. Buat fitnah. Hei balam. Sekarang ini ada seorang budak. Sedang mengajar. Di tempat-tempat kau mengajar. Dia akan menjatuhkan nama kamu. Pekat awalnya. Bal'am ni seorang yang alim. Orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Dia cakap. Biarlah. Ringan sikit tugas aku. Kerana ada orang yang menyampaikan dakwah. Bal'am jawab. Akhirnya setan balik lagi. Setan balik. Tak putus rasa. Mari. Pergi kepada isteri. Si Bal'am. Isteri si Bal'am ni seorang yang beriman juga. Pergi goda. Tak jadi. Tak makan. Biarlah dia berdakwah, Biar dia sebarkan agama. Yang benar ini. Setan pembalik tak putus asa. Datang kali ketiga dengan membawa ketulan emas yang begitu besar. Jongkong emas. Pergi kepada bini Bal'am. Minta. Supaya Bal'am menentang Musa melawan Musa Akhirnya si bini Bal'am ni terima tawaran Akhirnya Bal'am balik Bal'am balik bini dia pergi tunjuk ni ada jongkong emas Kalau kau nak benda ni kau kena pergi sekat budak tu Daripada berdakwah Akhirnya Bal'am pergi dengan begitu anguk Angkuh. Dengan menunggang kuda, mengangkat pedang. Menuju ke Bukit Sinai. Akhirnya dalam perjalanan, kuda itu tersembang, balam jatuh, mati. Akhirnya, ulama' yang begitu masyhur begitu besar, mati dalam keadaan kekufuran. Kerana, syaitan yang tidak berputus asa untuk menggoda mereka. Untuk menggoda orang yang beriman. Ha, jangan kita, bila kita dah beriman, bila kita dah jadi seorang yang alim, maknanya bukan... Syaitan tak goda. Usahkan kita orang biasa. Nabi boleh digoda oleh syaitan. Ha? Nabi Adam salam Digoda oleh syaitan. Melalui perempuan. Yang berlaku kepada balam juga. Digoda oleh syaitan. Melalui perempuan. Ha? Hadis Nabi menyebut. Dalam peristiwa Israq dan Mi'raj. Aku melawat. Ke syurga untuk melihat. Ahli syurga. Tidak kelihatan di dalam syurga itu kecuali orang-orang yang fakir, Maknanya orang yang miskin. Dan aku pergi melawat ke syurga. Tidak aku melihat di dalam syurga. Melainkan orang-orang wanita. Kerana melalui wanita lah. Boleh menyebabkan seorang lelaki itu kecundang kepada lembah maksiat. Ha. Ini bukan bermakna wanita punca. Puncanya lemah iman kita. Tapi, bukan wanita saja, Wanita itu dia penyebab je. Kalau kita tak ikut, memang dia seorang je masuk neraka. Tapi kalau kita ikut juga, ha, kita pun masuk neraka juga. Maknanya, lebih kurang je lah. Ha? Tapi saya ada satu teguran kepada muslimat. Wanita ini, ini terlalu penting. Bila Nabi SAW menyebut, Ramai di kalangan ahli neraka adalah wanita. Kadang-kadang wanita ini memberontak. Bertanya, apa sebabnya Ustaz? Ha? Apa puncanya orang wanita? Masuk neraka ramai, tak adil macam ni, Macam-macam lah. Ha, marah. Ha, tapi kita kena ingat. Wanita terlalu senang untuk terjerumus ke dalam neraka. Kadang-kadang kita menganggap pakaian kita sudah menutup aurat. Sekarang ini orang-orang bukan Islam mengguna pakaian Islam. Untuk mempengaruhi wanita-wanita Islam. Dia buat jubah, dia buat kain tudung. Memang wanita Islam ni memang dia tudung. Dia suka jubah. Akhirnya dia tengok dengan jubah yang potongannya begitu cantik. Tetapi mendedah situ-sini. Mendedah lengan, mendedah. Saya ada tengok satu jubah, potongan jubah, jubah cantik. Tapi sini kecil, lengan dia besar. Bila angkat tu sampai ketiak pun nampak. Tapi pakai jubah. Ini satu punca yang menyebabkan wanita terjumur jalan neraka. Maknanya hadis Nabi menyebut berpakaian tapi berterlanjang. Yang kedua kain tudung. Kain tudung okey lah, dah tutup kepala tapi ikut leher. Sama, kita tengok macam ni pun dah nampak bentuk leher dia. Maknanya tak sama, sama macam tak tutup aurat. patut ada satu tu, kain tudung yang macam sanggul tu timbul. Ada sekarang kan? Kalau kita pergi tengok tu, dia kain tudung tu bentuk macam tu. Ha, kalau kita pakai, kalau kita sanggul rambut, memang sanggul masuk dalam tu. Hadis Nabi SAW sebut jelas. Dua golongan yang haram baginya mencium bau syurga cium bau syurga ni bukan dekat jarak 500 tahun perjalanan dah boleh cium bau syurga. Ada siapa-siapa umur 500 tahun pernah berjalan jauh mana? Jaraknya. Tapi jarak, jarak bau syurga ni 500 tahun perjalanan dah boleh cium. Ni usahkan nak cium, usahkan nak masuk cium pun tak. Maknanya jauh daripada syurga. Jaraknya begitu jauh daripada syurga. Haram Syurga. Yang pertama, seorang pemuda yang memerintah. Dengan memegang cemeti-cemeti seperti ekor lembu. Yang mana mereka memukul rakyat-rakyat di bawah pemerintahannya. Ini pemimpin yang zalim. Yang kedua, wanita-wanita yang berpakaian. Tetapi bertelanjang. Yang mana mereka memakai baju-baju yang begitu ketat. Dan dan sanggul-sanggulnya. Timbul seperti guh-guh unta. Pakaian, dah okey, pakai. Tapi, pakai tudung, keluarkan sanggul. Maknanya, bukan dibuka, buka tak nampak, rambut tak nampak, tapi bentuk sanggul tu nampak, haram. bau, surga, bau syurga. Ini kadang-kadang kita lekeh, kita pandang, eh, lekeh, tak ada benda lah. Pandang lekeh. Jangan. Ini satu perkara yang amat besar. Ha? Kalaulah orang tu pakai, sampai tutup muka, kita cakap macam-macam. Allah nak tunjuk alim lah, nak tunjuk lebay lah, apalah panas lah, itulah inilah. Ah, mana yang lebih takut panas dunia dengan panas akhirat? Panas dunia sekadar kita duduk dalam telekong tu je, bila dah balik rumah kita buka. Kita duduk dalam telekong panas kejap, kita balik kita buka. Kalau panas neraka di akhirat, panas sampai bila-bila tak ada masa kita nak sejuk-sejuk, tak ada. Ini bahaya, jangan jangan menganggap ini perkara biasa. Ha? baik muslimin sila perhatikan anak-anak dan isteri kita. Ku alfusakum ahlikum nar. Jaga olehmu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada dijilat api neraka. Eh ha? wal a'udzubillah. Semua tak nak. Ha? tak nak. Usah nak masuk nak merasa haba api neraka pun tak sanggup. Tak sanggup panas. Kita sekarang dengan mentari begitu jauh pun dah rasa panas. Tak boleh nak tahan. Kadang-kadang tu terpaksa jalan tu tak pakai baju. Kerana panas. Itu pun tak boleh tahan. Sedangkan jarak kita dengan mentari begitu jauh. 900 juta kilometer. Ha, ada orang, ahli saya cakap, 900 juta kilometer jarak mentari dengan bumi. Itu pun dah rasa panas. Tak tertanggung kadang-kadang. Naik kereta. Silap-silap kereta tak dekor. Wey, gelisah dalam kereta. Tak boleh. Itu baru haba. Bukan kita pegang mentari lagi. Baru haba dia. Oh, dah rasa tak boleh tahan. Tapi, neraka lagi teruk. Kita kadang-kadang api yang, yang menjulang. Kita duduk dekat pun dah rasa tak tahan. Bayangkan api neraka macam mana. Api itu hanya... Si titis, bunga api daripada neraka. Api yang menjulang tinggi tu. Maknanya api neraka lebih teruk. Maknanya kalau kita duduk dekat macam tu, boleh jadi hancur. Tak ada lebur lah. Dibaham haba api neraka. Jadi muslimin, muslimat yang dirahmati Allah SWT. Hadis ini, kitab ini membincangkan kepada kita perkara-perkara yang perlu kita amalkan. Yang perlu kita jaga. Ini persoalan besar yang akan dipersoalkan oleh Allah Subhanahuwataala. Insya Allah dengan kita menjaga perkara-perkara ini kita akan selamat dan hati kita menjadi bersih. Empat perkara. Nabi saw bersabda: An abi berzata nablatah bin Ubaidin Aslamiyi. رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا, لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أمره فيما أنفاه وعن علمه فيما عمل فيه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه wa an jismihi fi ma ablahu hadis rawahu tirmizi wa qala hadis hasan sahih hadis ni hadis yang hasan sahih hasan sahih ni hadis hadis kalau makanan tu grade B ha, maknanya kalau tak ada grade A grade, A, grade B pun jadilah maknanya hadis tu boleh diangkat darjatnya kepada hadis sahih hadis hasan sahih ni kalau makanan kita kita pergi satu kedai tu nak telur. Telur ni grape apa ni? Ha, grape C je, Ok grape C biar dulu. Sekejap lagi kita pergi. Kita pergi cari. Kalau lah semua kedai grape C tu barulah kita datang beli. Maknanya pergi nak cari grape A. Itu makanan. Macam mana dengan panduan hidup kita? Alah. Ini hadis ni. Menyekat nafsu. Eh tak boleh ni aku berminat dengan benda ni ni. Tapi. Eh dia sekat tak bolehlah. Ha? Afatu'minu eh? nabi ba'd al-kitabi wa nabi ba'? Fama jazao man yaf'alu dhalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumil qiyamati yuraduna ila ashaddil adab. Wa ma Allahu amma ta'malun. Ta eh adakah kamu ni beriman dengan setengah daripada kitab? Mana kitab mana kita, kita al-Quran? Beriman dengan setengah, kenapa? Kerana yang ini, ini membela kita. Kerana yang ini, ini mengangkat darjat kita. Dan kita kufur dengan sebahagiannya. Kenapa? Kerana yang ini menyekat nafsu kita. Yang ini menghalang kita daripada kebebasan. Tak bagi kita mencuri. Tak bagi kita berzina. Tak bagi kita bunuh orang. Tak bagi kita makan rasuah. Jadi kita ni peminat kepada benda tu. Kita minat mencuri, kita minat berzina, kita minat rasuah, kita minat bunuh orang. Maka kita tak tak ikut. Mana boleh aku benda ni benda favorite aku. Tak boleh. Kita pun tolak Quran. Kalau benda yang mengangkat darjat kita, kita seorang pemimpin, hendaklah kamu taat kepada aku. Oh, mengangkat darjat kita. Ha ni ayat ni kena amal ni supaya semua rakyat aku tak lawan aku. Eh? Ha? Maknanya Setengah daripada Al Quran, pakai. Ah ha, ini ayat ni mengenai zakat. Ah ha, zakat, aku ha, kena bayar. Dan zakat ni tak boleh bayar kepada orang lain. Kena bayar kepada amil kerajaan. Amil lain semua tak lulus, tak layak terima zakat. Kalau nak bayar zakat, kena cek dia punya tauliah ada ke tak daripada jaksa. Kalau kat selangun, kalau kat tengah daripada majlis. Ha? Ha, kalau ayat benda ni, ah ha, kena, kena kena ambil. Tapi ayat-ayat yang membela, yang men menceritakan tentang perkara-perkara yang te melawan nafsu kita. Ha, sudah. Eh, tak boleh pakai ini. Tolak terus. Okey. Jadi, <coughs> Rasulullah menyebut. Sebelum kaki manusia hamba Allah SWT berganjak daripada hadapan Allah taala. Bila sampai di hari kiamat, kita akan berdiri di hadapan Allah Ta'ala. Sebelum kita berganjak. Sama ada menuju ke syurga atau ke neraka. Allah Ta'ala tak akan izinkan kita berganjak. Kecuali akan ditanya empat perkara. An umrihi. Pertamanya tentang umur kita. Fima anfahu. Kemanakah kita habiskan umur kita? Waktu umur kamu kecil. Kanak-kanak. Semasa umur kamu remaja. Semasa umur kamu pemuda. Semasa umur kamu dewasa. Semasa umur kamu tua. Kemanakah kamu habiskan umur ini? Kamu akan bercakap di hadapan Allah SWT dengan suara yang betul. Dengan bahasa yang betul. Ha, tak ada tipu tipu-tipu, tak ada. Bercakap benar. Kalaulah kehidupan kita, masa kita hidup, kelakuan kita, kita selalu buat maksiat. Masa muda kamu, kamu buat apa? Kita pun jawab. Masa muda aku, aku selalu membuat maksiat kepada Allah Ta'ala. Aku selalu melakukan kerosakan di atas muka bumi. Aku melakukan apa yang aku suka. Aku melawan engkau Allah Ta'ala. Kalau kita melawan, kalau kita benar, kita mengikut. Sesungguhnya aku menjadi seorang hamba yang taat kepada mu, Ya Allah. Itu jawapan kita. Dalilnya malah. Al yauma naqti'u 'ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu Pada hari ini telah aku patrikan mulut kamu. Mulut-mulut mereka. Siapa dia? Semua manusia. Kenapa? Kan mulutlah tukang pembohong atas dunia ni. Tangan yang mencuri mulut tukang bohong. Betul saya tak curi bang. Memanglah mulut tak curi, tangan yang curi. Tapi mulutlah tukang bohongnya. Kamu sepak dia. Saya tak sepak bang. Kaki yang sepak. Tapi di akhirat nanti tangan akan jawab. Betul ya Allah. Saya lah yang curi. Mulut tak boleh cakap lah. Sebab apa? Sebab mulut ni dah dipatri. Kerana kamulah tukang penipu atas dunia dulu. Wattukallimuna aidihim. Maka diberi ruang untuk tangan-tangan mereka bercakap. Watashhadu arjuluhum dan kaki mereka menjadi saksi bima kanu yaksubu dengan apa yang mereka lakukan sewaktu mereka hidup di muka bumi dulu. Jadi apabila dipertanyakan oleh Allah Taala ini. kita kena jawab. Masuk masuk umur muda kita macam ni. Masuk umur kanak-kanak siapa yang akan jawab? Bapa kita jawab. Masa umur kanak-kanak, kita tak boleh jawab. Sebab masa kita kanak-kanak, kita tak pandai. Yang jawabnya siapa? Mak bapak kita. Aku tak didik dia, Ya Allah. Aku tak ajar dia, Ya Allah. Aku dah didik, Ya Allah. Tapi dia tak nak dengar. Ha, itu masalah. Tapi kau dah dah pukul? Tak. Ha, itu masalah juga, bapak. Kalau dah kita ajar dia, suruh dia tak dengar. Kena rotan-rotankan. Kalau umur dia dah cukup. 7 tahun. Ha, kalau lah umur meningkat sampai 10 tahun ajar tak dengar-dengar juga ha, halau jangan bagi duduk sama atau rumah halau halaukan dia keluar daripada rumah eh kita sayang eh kalau kita halau dia nak pergi makan dekat mana bang ha, mak tanya dia nak pergi makan kat mana dia nak tidur kat mana ya Allah patut nak ke kita ditidurkan dalam neraka nanti kerana kasih kita pada anak kasih tak bertempat tu namanya ajar dia Ha, kalau dia pergi, dia tak nak pergi. Okey, kalau kau tak nak pergi, boleh. Syaratnya kau kena dengar. Aku suruh kau semayang, kau semayang. Aku suruh kau puasa, puasa. Aku suruh kau belajar, belajar. Sepatutnya macam tu. Hmm, tak boleh bertegas sebab sayang. Kita sayangkan anak, tapi menyebabkan kita mendapat kecelakaan. Biarlah kita kasihkan anak kita, biar kita dapat keredaan daripada Allah Ta'ala. Kita ajar dia. Tak apalah kalau kita rotan dia pun. Sakit dia sekejap atas dunia sahaja. Ha, yang kita takut ni. No, sakit di akhirat yang kekal abadi. Wal-ayyadzubillah. Yang kedua. Wa'an ilmihi. Fima'amilabihi. Allah Ta'ala akan tanya kita mengenai ilmu kita. Kemanakah kita curahkan ilmu kita. Dan untuk apakah kita amalkan dengan ilmu kita. Ilmu apakah yang kita pelajari dan untuk apakah kita guna ilmu yang kita pelajari? Ilmu kebaikan atau ilmu kemaksiatan? Ilmu yang baik ataupun ilmu yang jahat? Kita curah kepada mana? Kita curah kepada orang ataupun kita guna untuk diri kita saja? Kalaulah seorang itu belajar ilmu yang menjadi alim tapi dia tak mengajar orang lain. Benda itu tak ada hasil. Tak ada hasil. Sebab kita hanya untuk diri kita. Kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muru nabil ma'ruf wa munkar wa tu'minuna Kamu semua adalah sebaik-baik umat. Umat mana ni? Umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ta'muru nabil ma'ruf, kamu hendaklah memberi mengajak orang kepada perkara yang makruf wa tanhauna anil munkar dan mencegah daripada kemungkaran wa tu'minuna yang terakhir baru kita beriman kepada Allah taala kalau kita belajar belajar belajar belajar belajar kita amal untuk kita menjadi seorang abid yang sentiasa sembahyang Rokok, sujud i'tidal qiam tapi kita tak menyeru orang lain supaya membuat kebaikan seperti mana yang kita buat kita tak melarang orang lain supaya meninggal kemaksiatan seperti mana maksiat yang kita tinggalkan maka keimanan kita tak menjadi maka ketakwaan dan ibadat kita tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala syarat sempurna iman kena ada benda ni syarat keimanan kita nak diterima oleh Allah Taala kita kena menjadi seorang yang menyeru orang lain ha, kalau kita menjadi Allah tak apalah orang lain pedulikan dia lah aku dah semayang cukup cik. tak apalah tak boleh Paling-paling kurang kita mengajak sedara-sedara kita, anak-anak kita. Setengah daripada orang yang jadi tukang dakwah ni, anak atas rumah tu tak reti nak jaga, pergi nak dakwah orang lain. Kadang-kadang tu 40 hari tinggal rumah. Kadang-kadang tu 4 bulan tinggal rumah. Pergi keluar anak kat rumah, tudung tak pakai. Bini kat rumah, tudung tak pakai. Kadang-kadang anak bini tu tak tahu makan apa, dia pergi dakwah. Da'wah anak beranak kita dulu, lepas tu kita da'wah orang lain. Kadang-kadang eh, kita pergi da'wah jauh-jauh tu, masyarakat kat kampung kita pun tak terjaga. Ini masalah. Eh Masalah besar. Kononnya kita dah nak ikut sunnah, kita nak laksanakan tanggungjawab kita. Tapi, yang duduk sebelah orang kita, duduk sekali sekalingan kita, kita tak boleh jaga. Pergi nak jaga orang jauh-jauh. Masya Allah. Jadi, Allah Ta'ala akan tanya ilmu kita. Yang ketiga an malihi aina iktasabahu min ayna iktasabahu wa fi Allah Taala akan tanya mengenai duit kita dari mana kita dapat dan ke mana kita belanja saya dapat duit ni saya mencuri dan duit ni belanja ke mana saya belanja pergi kelab malam ha? Tuhan tanya Duit ni dari mana? Duit ni saya dapat daripada projek. Saya kan kontraktor. Projek berapa? Projek RM50,000. Saya claim RM100,000. RM50,000 masuk poket saya. Akhirnya jadi bangunan runtuh. Ha? Macam saya ni orang terengganu darur runtuh. Ha? Betul. Hari tu stadium. Lepas tu masjid. Lepas tu stesen bar. Baru-baru ni. Dalam hari Jumaat minggu lepas. Dia punya tempat store, store lori minyak Petronas, Robo. Akhirnya memang betul lah, Terengganu ni darurun tu. Kerana apa? Kerana projek patut banyak ni, tapi jadi banyak ni. Klaim duit, 100 ribu, projek 50 ribu. Tapi, apa yang jadinya bila cek-cek dalam bil tu, banyak benda yang tak termasuk dalam bil. Tuhan tanya. Bukan kata benda tu Allah. tu dunia. Dunia ni tak ada apa dengan akhirat. Tak. Dunia akhirat dia berjalan seiringan. Dunia pergi, akhirat follow belakang. Aku mati ha ni. Yang ni berterusan. Pergi sampai bila-bila. Kalau tak percaya, ha, cuba mati lah. Ya, tengok. Akhirat ni ikut ke tak kita. Dunia tak akan ikut. Kalau kita mati, situ matilah. Tapi akhirat ni, dia tetap ikut kita. Kalau tak percaya, cuba mati sekarang. Nak tahu. Boleh ikut ke tak? Dunia ni ikut, ke... eh, ikut ke tak? Apa ni dunia ni ikut ke Akhirat ikut ke tak? Akhirat dia tak akan ikut, dia tak akan terhenti sebab dia lah tempat yang terakhir kita. Dia berjalan seiringan. Maknanya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, "Faman arada dunya fa alayhi bil ilmi, faman arada al akhirah fa alayhi bil ilmi, ma fa man arada huma bil ilmi." Kita nak dunia kena ada ilmu, kena nak akhirat kena ada ilmu, nak kedua-duanya kena ada ilmu. Jadi, yang sebaik-baiknya adalah kedua-duanya. Kita ambil dunia akhirat apa kita ambil? Tapi dunia kita tak perlu kejar. Sebabnya kalau kita kejar dunia ni lelah kita. Penat. Tapi akhirat ni kita perlu kejar. Sebab apa? Walaupun penat, di situ dah tempat persinggahan kita. Dunia ni, dia tak tahu. Dia berubah, sentiasa berubah. Tapi akhirat ni tak berubah. Akhirat ni Allah Ta'ala kata, kamu buat baik, kamu masuk syurga. Tak akan berubah sampai bila-bila. Tak akan tahun depan pula kamu kena buat jahat pula sebab kamu nak masuk syurga. Tak. Walaupun tahun depan, tahun bila-bila pun macam tu je syarat nak masuk syurga. Tapi dunia ni berubah, sentiasa berubah. Syarat kau nak kaya kalau masa dulu kau kena rajin. Sekarang ni syarat nak kaya kenapa? Kena pandai menipu. Ha? Kena pandai tipu. Tipu siapa? Tipu company. Ha, boleh jadi kaya. Tipu kerajaan boleh jadi kaya. Macam-macam sekarang. Oh, berniaga dengan menipu. Internet. Ha? Nak, buat, nak minat berniaga. Orang ni, dia iklan macam-macam. Orang kata minat, okey minat. Ha, bagi wang pendahuluan. Lepas tu lesap. Dengan lama-wake, lama-wake tu dia tutup terus. Oh, orang dah bank in duit lah. Dia dah dapat duit lah. Dia pun tutup. Dia punya iklan. Siapa boleh cakap apa? Tapi nak cakapnya. Kena pandai menipu. cara. Tapi akhirat. Untuk akhirat. Kita kena pandai solat. Pandai puasa. Pandai buat ibadat. Macam tu. Sampai bila-bila. Tak akan berubah. Itu syarat untuk kita menuju akhirat. Okey. Yang keempat Allah Ta'ala akan bertanya mengenai jisim. Jisim ni apa? Tubuh badan kita. Tenaga kita. Kita ada kekuatan. Kita ada tenaga. Kita ada orang yang sempurna. Maknanya kaki ada dua. Tak ada, dalam ramai-ramai ini tak ada orang yang kaki satu. Kalau ada pun kena potong sebab kecil panis. Nah. Nah, sempurna. Jalan tak tempang. Jalan betul. Lurus. Eh? Sempurna. Allah Ta'ala tanya. Kamu korbankan jiwa kamu. Jasad kamu. Tubuh badan kamu untuk apa? Kalau untuk kemenangan Islam, untuk ke, untuk keagamaan, untuk Islam, tak ada masalah. Tapi kalau untuk kekufuran, untuk ta'ud. Maknanya kita telah menjerumuskan diri kita ke dalam neraka. Jadi inilah yang akan dipersoalkan oleh Allah SWT. Sekiranya kita jaga mengenai umur kita. Anak kita, kita yang jaga. Kita jaga masa umur kita ni supaya umur kita tak dihabiskan dengan perkara yang sia-sia. InsyaAllah hati kita akan jadi bersih. Yang kedua, sekiranya kita menjaga ilmu kita. Kita belajar, kita amalkan ilmu kita. Dan kita infakkan ilmu kita, ajar kepada orang lain. InsyaAllah hati kita akan jadi bersih kerana ilmu-ilmu. Yang ketiga, harta kita. Kita mengambilnya daripada jalan yang benar dan korbankan ke jalan yang benar. Ambil harta itu daripada jalan yang benar. Kita kena bekerja, kita kena berusaha keras untuk mendapat harta. Dan harta kita, kita korbankan ke jalan yang benar. Fisabilillah. Lantanalu albirra hatta tunfiqu min ma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa'inna Allah habihi ali. Tidak menjadi satu infaq. Ke jalan Allah SWT. Selagi mana kamu tidak menginfakkan sehingga terasa kasih dan sayang kamu terhadap harta kamu. Ada pitih, ada, ada duit dalam poket ni, Ada banyak. Kita tak tahu berapa ringgit. Kalau kita ambil contoh kata, ambil dalam banyak-banyak tu yang lain semua. Sehingga ada satu tu saat keping tu saja ada yang lima puluh ringgit. Kita ambil, kita tak tengok pun duit tu Kita ambil, kita letak dalam tabung kita balik-balik kita kita tengok. Ya Allah. Duit yang aku bagi tadi duit yang rm ringgit. Kita rasa sayang duit tu. Tapi alhamdulillah aku telah mendermakan yang banyak yang sikit aku pegang kat aku. Itulah yang kita rasa sayang itulah penerimaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita bagi RM1. Salah RM1 ya. jinjai ha, tak ada penerimaan Allah taala itu masih tak diterima kerana kita tak timbul rasa sayang kita terhadap harta tersebut ha, kalau kita kadang-kadang tu keluar ke dompet ni cari kalau boleh kalau ada yang yang sringgit tu yang paling buruk kita ambil nak bagi cari macam tu sampai macam tu sekali sebaik-baik amalan sebaik-baik sedekah sedekah yang kita sedekah dengan tangan kanan tangan kiri tak tahu macam mana kita nak buat macam tu Mata kita tak payah tengok, masa kita nak derma tu kita pejam mata. Supaya kita tak tahu yang duit ni berapa ringgit. Tengok-tengok risik yang letak tu. Duit tak ada pun. Ha. Maknanya, ataupun kalau kita tak nak bagi rasa ada, ada setengah tu, letak RM50 lah. Letak. Balik-balik cek. Wih, RM50. Balik-balik. Oh, penyesal je. Aku ingat kau RM1. Rupanya RM50. Tak ada duit aku. Ha. Yang tu tak terima juga. Maknanya, harta kita cari daripada jalan yang lurus Dan dermakan kepada jalan yang lurus Dan yang keempat, terakhir sekali akan dipertanyakan oleh Allah Taala Mengenai tenaga kita Jadi, waktu kita ada tenaga, ada kekuatan ini Gunalah tenaga dan kekuatan kita ini Untuk kita menegakkan agama Allah SWT Untuk menginfakkan diri kita kepada Allah SWT Inna Allah yuhibbul ladhina yuqatilu Nafisabilihi safhan ka'annahum bunyanu martsus Allah Ta'ala sebut, sesungguhnya Allah Ta'ala suka kepada orang yang berjihad di jalan Allah dalam satu sof yang lurus sof ya, eh, bukan barisan, sof <laughs> dalam sof, sof yang lurus, yang terbina kukuh, seumpama satu binaan yang mana saling kuat menguat di antara satu sama lain dan kukuh pendiriannya ini Allah Ta'ala suka Waktu bila kita nak berjihad. Waktu kita tak boleh jalan. Waktu kita dah jalan dengan kursi roda. Kaki dah tak ada. Kena potong kecik manis. Masa tu baru nak berjihad. Masa tu baru kita nak berjuang. Ya Allah Ustaz. Kat sini mana ada jihad Ustaz? Jihad ni macam mana? Bukan semestinya akak pedang seperti kat Afghanistan tu. Bukan kena akak senapang seperti kat Palestin. Berjuang ke jalan Allah SWT. Berjihad jalan Allah Taala. Dekat negara kita pun ada. Kita berjihad melawan nafsu kita. Kita berjihad melawan musuh-musuh Islam. Yang ada di kalangan kita. Kita berjihad. Menyebarkan agama Allah yang benar. Itu jihad. Jihad tak semestinya kita kena tarik pedang, tarik senapang. Ha, jihad ni, kita. Istiqamah. Di atas jalan kebenaran itu, berjuang, berjihad. Ha? Demonstrasi Turun padang Untuk menentang kemungkaran Itu jihad Menentang kezaliman Yang berlaku itu jihad ha? Turun padang Untuk meluahkan rasa Ketidakpuasan hati kita Kenapa? Kerana perkara yang Allah Ta'ala larang Telah kamu lakukan Perkara yang Allah Ta'ala perintah telah kamu ingkarkan. Jadi aku seorang hamba yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Aku akan menentang kamu. Itu jihad. Ha, jangan kita tempikkan perkataan jihad. Ramai. Di kalangan umat manusia ini ramai. Yang menyempitkan ibadat, yang menyempitkan jihad. Ha, di ibadat ni bila? Ibadat atas masjid saja. luar masjid tak ada ibadat eh Ha, jadi kalau nak, nak jadi orang yang bagus pun kat masjid je. Kat luar masjid tak pun kau nak buat apa pun kau bantai lah. Sebab ibadah kat dalam masjid je. Luar masjid tak ada ibadah. Maknanya Tuhan ni kat dalam masjid. Allah Taala ada dalam masjid. Eh kat luar masjid tak ada Allah Taala. Jangan macam tu. Jangan sempitkan keadaan. Jangan sempitkan Islam. Islam itu luas. Eh kat mana-mana pun. Contohlah dalam pada fasil kita tak ada masjid. Tiba-tiba masuk waktu solat. Kita kata, eh tak boleh solat sini. Bukan masjid ni. Masjid kena pergi masjid. Itu sempit namanya. Ha? Kat mana-mana kita boleh solat. Yang penting tak ada najis situ. Ha. Kalau kat jamban tu tepi. Kaki lima jamban tu kita boleh solat. Tapi jalan jamban jangan. Ha. Maknanya jangan sempit. Jala, jangan sempit. Eh, berzikir ni atau masjid je. Berzikir ni dalam tandas pun boleh berzikir. Tapi jangan dengan mulut, dengan hati andai kata kalau kita masuk tandas kita tak berzikir tiba-tiba kita mati dalam tandas macam mana sedangkan kita tak berzikir maknanya kita tak ingat pada Allah Taala dalam masa itu. mati kita suul khotimah eh ha? miakala mati kita dalam husnul khotimah kita sentiasa berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala barulah semua perkara menjadi ibadah. jadi untuk kita sama-sama menjaga hati kita hendaklah kita menjaga empat-empat perkara ni InsyaAllah, subhanahu wa ta'ala, kita akan mendapat kejayaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah, subhanahu wa ta'ala. Dan, sekadar itu saja perbincangan untuk malam ini, insyaAllah, kita akan sama-sama berjumpa lagi. Pada masa-masa yang akan datang, mungkinlah insyaAllah, bulan-bulan depan kalau ayah saya sihat, dia datang sendirilah. Saya, kalau ada masa diberi ke lapangan ataupun dia minta saya datang, saya datanglah. Macam itulah kita ni datang untuk memenuhi ruang orang lain. Kadang-kadang tu susah juga kita nak bercakap. Dia ajar benda lain, kita nak ajar benda lain. Jadi topik tu lari ya. Tapi tak apalah, masing-masing yang pentingnya tak lari daripada, daripada landasan Islam. Jadi macam biasalah kalau saya ni saya suka minta duit dengan orang. Saya minta duit untuk pembangunan mahak tahfiz saya lah. Ah, uh, mahak tahfiz Matla'il Badriin. Uh, kalau siapa-siapa berminat untuk mewakafkan jubin jubin untuk menyiapkan masjid uh, kita ada buka skim wakafnya dengan harga RM100 satu kotak jubin termasuk harga pemasangan, termasuk upah pemasangan dan harga simin uh, yang keduanya untuk untuk uh, Kebajikan pelajar. Sehari dua baru ni ada orang wakaf sebuah van. Van rusak. Untuk Mahat Tafil lah. Jadi van tu sekarang ni tengah renovation. Tengah baik pulih. Sebab van tu lama dia tak guna. Van dah hidup balik. Cumanya nak masuk puspakong. Ha, nak masuk puspakong sebab nak tukar nama apa. Siapa-siapa ha, yang berminat untuk membagi infak apa-apa nak nak tajak ke van tu van tu ada saya rasa dalam seribu lagi memerlukan sebab nak buat wiring sikit siapa-siapa yang berminat nak bagi infak tu insya-Allah boleh terbuka sehingga esok <tid> tak adalah bila-bila siapa-siapa nak bagi tak apa insya-Allah kita terima mudah-mudahan infak tuan-tuan akan menjadi jariah yang berkekalan untuk membela tuan-tuan di akhirat nanti insya-Allah apa yang baik itu daripada Allah SWT yang lemah dan yang kurang itu daripada kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon jutaan kemaafan sekiranya apa yang saya sampai ini tak menyentuh hati sangatlah. Tapi yang pentingnya, apa yang saya cakap ini, ada pengajarannya, insyaAllah pengajaran itulah yang akan memberi Infak yang baik kepada kita untuk membawa kita kepada taman syurga membawa kita kepada kebahagiaan di syurga insyaallah Aku qauli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh a'udzubillahi minash shaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin was salatu was salam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in allahumma ij'al jama'ana جمعا مرهوما وتفرقنا من بعده تفرقا معثوما اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا جعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشأ ومن دعاء إلا يستجاب له ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أبا بكر الحمد لله رب العالمين.